Чи ще не час, чи я маю облітати спершу усю небесну канцелярію. Довкіл була тиша, як після канонади, і лиш пахло якимись незбагненно терпкими ароматами. Сад одинадцятий, повідомив той самий безбарний голос і впустив мене за браму. Відразу за брамою почали розгортатися кольорові шати. Вони спадали долу, як падало колись листя у татовому саду, нечутно, покірно і приречено сонно. За шатами відкривався сам сад. Але який то був сад! Чудо підвішених садів Семіраміди не могло би змагатися з чудом квітучих дерев одинадцятого саду. Так мене колись вразила лише розкіш султанських покоїв Стамбульської Сулейманії – і грандіозність Домського собору у кельні. Однак тут була своя розкіш, неначе в туманній млі гойдалися і пахли екзотичні кущі й дерева, і жодного не було неквітучого. До паморочливих пахощів долучалися звуки тихої музики, нібито з надр глибоких і невидимих. Музика була незвична. Хіба що лише у молодого Моцарта можна відшукати схожі акорди. В унісон-музиці десь плюс озера, а чи фонтани, ховаючись у квітучій зелені химерних альтанок, образи яких ледь-ледь прозирали із сріблистої туманної димки. Раз-пораз цвірінькали горобці, чи якісь інші небачені птиці, сховані у кронах кущів і дерев, здавалося тут усе цвіте, гойдається і співає. Душа моя зітхнула немов на півсні безмовними словами. «Усе, як у раю, Господи!» І у відповідь звідкись здалека донеслося. «Чому, як у раю?» «Так і у раю, Марії!» Лячна душа стрепенулася від несподіванки і почала шукати власника голосу. Однак у саду було незмінно ароматно, весело і пусто. Тоді зважилася на голос і я. «Хто ти?» що говорив до мене, я хочу тебе бачити. «Я так просто не смію дати тобі бачити себе», сказав мені голос, уже звідкись зблизька. Мною оволоділо відчайдуще. «То вчини мені випробування», сміливо попросила його. «А ти не боїшся?» «Боюся», призналася, «але я хочу б тебе бачити. Не думаю, щоб ти зажадав від мене чогось такого, чого я не змогла б зробити». «Коли ти народилася?» Цілком недоречно, як видалося мені на ту мить, запитав голос. «На зиму у Миколає. Святий Миколай-угодник є моїм ангелом-хоронителем. А ти щось про нього знаєш?» «Майже нічого», – трохи зо мовила я. «Знаю лише, що він мене беріг і догоджав. І молитви за нього не знаєш?» – ще раз запитав голос. «Молитву знаю. І можеш повторити?»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 «Зміцни мої немічні сили в боротьбі з гріхами, і настав мене на путь спасіння!» Я знову передихнула, ніби хотіла облизати неіснуючі сухі губи. «О, святий ангеле Божий, охоронителю і захиснику моєї окаянної душі і тіла, прости мені все, чим я образила тебе за всі дні життя мого! Охорони мене від усякої спокуси диявольської, щоб я ніяким гріхом не прогнівила Бога мого,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 а ти дотримувалася в житті цієї молитви? Майже не замислюючись, я відповіла, ні. Я намагалася, але пристрасті моєї душі і тіла поборювали мою волю, і я не завжди чинила так, як казала молитва. І ти вважала, що це гріх? Так, але думаю, що це був гріх не завжди. А ти каялася? Так, каялася, але пристрасті знову поборювали мене. А як ти каялася? Раз у рік сповідалася, однак сповідь не давала мені полегшення, бо це була сповідь гурту, коли священник запитує одночасно кількох сповідальниць про їхні провини і сам собі відповідає. Зпоміж усіх гріхів його цікавив лише перелюб. То ти завжди сповідалася в одного священника? Ні, майже завжди у різних, але скрізь було однаково. Жодному священнику з тих, що я знала, ніколи було вислуховувати ані мене, ані інших. Я інколи просто ходила до храму, коли там було зовсім порожньо, ставила свічки і просто молилася перед образами Богородиці і Миколая Угодника. А в яких ти церквах молилася? Які траплялися мені в дорозі? І в православній церкві, і в католицьких костьолах, і в протестантських кірхах, і навіть у мусульманських мечетях.